Antxeta irratia. Kirolak laburrean Unai Ohiartzuneekin. Arratsalde hon entzule Antxete irratiko guinetan zaude. Kiroletik saioa da hau eta ondoren gorduan Gure bida, be bidaso eskualdeko kirol elkarteen emaitzak eman eta horien aktualitatea jorratuko dugu. 6 eta herriak bitarte luzatuko da kiroletik saioaren lehengo zatia eta Euskal Irratietako berri saien ondotik bueltan izango gaituzu berriro. Hone etorri. Playoffera hor beste aukera on bat galdu du Real Unionenek. Gusna berdin du zuen atzo Lasgaunaseko futbol zelaian. Union Deportiva Deportiba Logroñezen kontrako partidean. Beste goera batean izan ezkero, ziur berdinketa eta onza moduko izango zela, baina ligako azken txampan sartuta, denbora gortzen ari zaio talde irundarrari. Amoribietak eta barakaldok bana berdin duzuten larun batean, eta desabantai amurrizteko aukera zuen berri unionek baina, atzoko emaitzak, playoffetik lau puntura mantent, zazpi puntura barkatu, mantentzen du. Partide askasa izan zen atzokoa ikuskizunari dagokionean. Intentsitate, abiadura eta aukera gutxi izan ziren. Real Unión eko ezala, logroinezik ere, asko zuen jokoan, azken jardunaldietan jaitsiera postu eta aurbildu baita. Urduritasun eta tentzio horrek kanpoko egintzien mesede, eta hasi bezain pronto, Andriuk lehenengo abizu eman zuen jaurtiketa gobar batekin. Minutu eka horrera ginala, etxekoak nagusitzen asiziren, baina atxeren aldialen aurretik, Alex Albistegi izan zen bigarren jaurtiketa arriskutsua egin zuena. Bigarren satinaren Herriozak errak hobeto irten ziren eta bi aukera izan zituzten jarraian. Oterminek desbidiratuzuen lehenengoa eta Atzelari Itxuribeltzek bigarrena. Hortik aurrera, Legoroinenek kontrolatu zuen jokoa eta Unionek baloi geldituan eraman zuen arriskurik handiena. Merkagailoa etzen aldatu eta 80. minut, 80. minutua iritsi zen orrela. Luzapenean aldiz denetari gertatua izan zen. Lehenengo Raúl Torresek izan zuen aukera Legoroinenentzat, baina Oterminek ondo gelditu zuen baloia eta partida ukatze har zela, Mozkardok garaaipen eman izan zion Unioni buruz egindako erremate onarekin. Argi geldiitu da goala falta zaioela azkenaldian Real Unioni. joan den astean, hori besterik ez zititzaen falta izan peina esporten kontra irabazteko, eta atzo ere garaaipena lortua izan zuen lasgauna zen. Datorren hastean beraz, zeta horri atea izango duhelburu ideiakkezen taldeak. Igandean jokatuko da partida hori arratsaldeko bostetan estadiungalen. Ezkerraldeko taldeak, alabez lideraren aurka berdintzea lortu zuen atzo Lazianas futbol zelaian, beraz lan handia izango du berriro Real Unionek. Eta alabezen etxean, jokatuko duenain zuzen ere, leugarren dagoen amore izango da. Hortaz, behingo zeilkapenean odubiltzeko, beste aukera bat gehiago izango du, iman oleiak ezen taldeak. Horretalako, noski, ezta egun galen irabaztea izango da lehenengo eta ezinbesteko baldintza. Bigarren B maiako, bigarren multzoko zailkapenean, lehenengo postoan jarraitzen duga labesek, dagoeneko gantai handiarekin, irurrogeita puntu ditu labesek, bigarren dago atletik B, be, berrogeita emezortzi punturekin, irurrogarren Eibar, berrogeita amaseirekin, eta laugarren Amoribeta, berrogeita amabirekin. Playoff postoetatik kanpo, bosgarren dago Barakaldo, berrogeita amar punturekin, oso hurbil, seigarren Jeida, berrogeita bederatzirekin, eta esan bezala, zazpigarren postoan jarraitzen du Real Unionek, berrogeita bost punturekin. Orezko maila regionalean, irabazi ezinean jarraitzen du Real Union bek, eta lehenengo bi postuak gehiagir eruntzen hasi zaizkio. Larun batean, usuna du zuen Estadion lesakako beti gazte taldearen kontra. Hirugarren postuan jarraitzen du filialak, baina lau puntura du dagoeneko hernani, eta zazpira oi hartzun, orezko maia ko liderra. Ondarri biakiro lehkarteak aldiz, bigarren garaipen lortu zuen jarraian, larun batean ondartzako futbol zelaian bi eta bat zuen leugarren postuan dagoen aretsabaletaren kontra, eta beraz, lasa egin dezake Denbora aldia, alik eta oberen bukatze izango da orain berdeen helburua. Horezko maia regionaleko selkapenean, lehenengo postuan dago oihartzun irurugai punturekin, bigarren errani berrogeita mazazazpi punturekin, irugarren Real Union B berrogeita mairurekin, laugarren baleta berrogeita zortzirekin, bosgarren bergara berrogeita sei punturekin, seigarren berio berrogeita bostekin eta zazpigarren ondarribia futbolelkartea berrogei punturekin. Futbolean beste maitza batzuk ere errepasotu behar ditugu. Emakumeen Euskal Ligan, garaipen balio etxuel ortu zuen Mariñok etxetik kanpo iru eta bi irabazizuen peña atletik taldearen kontra. Selkapenean, irugarren postuan daude irundarrak berrogeita sei punturekin. Oso urrun, amaika puntura dute dagoeneko barakaldo liderra, baina bigarren dagoen gazteizko neskak taldeak berrogeita zortzi puntu ditu. Urdinek baino, bi gehiago beraz. Akitaniako ligan, bi eta bat irabazi zuen irabazizuen atzoetxean, eglanteen endaiak, Asmur taldearen kontra. Selkapeneko bigarren postuan daude endaiarrak eta lau puntura dute liderra. Zaskibaloian, gelditzen zaizkion bi finaletatik lehenengoa irabazizuen atzogoizean ondarribe irunek, irunian. Larun batean, benbiberek lortu zuen garaipenak, arrosadiako kiroldeian irabaztea behartzen zituen bi eta haien lana ondoete zuten. Berrogeita meretzi eta irurogeita irabazi zuten berdeek UNB Obenasaren kontra, eta bederatzigarren postuan iritsiko dira ligako azken jardun aldi erabakigarri barretara. Ribas Ecopolis lideraren aurka jokatuko du ondarri behirunek ondartza kiroaldegian, eta galduta ere, benbiurek eta konkerok irabazi beharlukete bidazoarrek maila galtzeko. Arrizkoan dauden hiru taldeetatik, egoera honena duena aberaz, aitor hurri ondorena. Eta ondarri behirunen aktualitatearen analizia egiteko, beti bezala, aier arte, antxeta errateko lankidea dugu telefonaren beste aldean. Arratxalde hona aier? Aier txalde Bueno... Ondarri behirunek, bazekien zer jokoan, eta bukaren ez txiki bat pasaba zuen ere, horak partida hona egin zuen atzo ez? Bai, e, zuk esan ez alaba, ezinbesteko garaipen lortu zuen atzo izan irunean, eta ba, maiarri eusteko pasu ba, oso garrantzitsua eman dute. E, ba, onelako partida eragakigarrietan, bai, ba, nabari zen da ez, zentsioa, eta... Ba zenbaitetan, e, eta jokalarien jo egoraren arabera, ba, eragin bikoitza izan dezakez. E, partiduan nagusi izatera opa zaitzake, ba hasi eran gertatuzitza bezala, baina gauzak aizki ateratzen direnean, ba, partidutik atera atzera edo e, une txarrak, e, izatera eraman zaitzak ere. Eta, bueno, ba, tentsioaren eragin pozitioa bizizu, erazan daitek hasi eraman bintzate talde bida sotarrak, horrean jarri ziren, eta, bueno, ba, nazarre gainera zuten ezer jokoan, eta naiz eta jarretzean ba, sustengo handia izan, hasieratik ba, nagusi agertu ziren berdeak, e, lehen laur denean jaun eta jaba izan ziren, e, zintxean gogor, bost puntu ez zitu jaso, eta ba, bigarrenean e, ba, jarretu zuten nagusitasun horrekin, eta, ba, hemen sortzi goi iritsi ziren aldagelara. E, eta, bueno, ala ere, ba, getatu zaigun bezala taldeari aldeari, ba, demoraldi osoan ez, ba, partida batzu, guazirurien errexaterako zirela eta azkenean, ba, maiere arte, borrokatu behar izan dira partida hauzeak eta berriña getatu zen irunean ere. E, irugarren laudenean bereakka bat xo bat, e, bueno, abizitzuen ba, taldeak, e, markagoian, urbildu ziren obenasako neskak, eta bat, azken laur ere, iruko marratik bat ez ere oso finiri harritu ziren, eta ba, urduritasuna sartu zen, esan bezala baten txioak, horre ba, urduritasun hori arriz ziztioan, eta azken segundoetan ez, estatuatuzu mana bueno, estatuatu eztutasunean markatu da e, ziren ere azkenean ba gaientzea lortu zuten Itali Lukausen eskutik beti zela ba bueno taldeko jokolarik erabakigarria izan zen ez eta bueno ba, azken batean ea, ba, jokalari amerikar e, erabakigarriek bezala ba e, seculako konfianzara era cosan ez bueno nesta Oso finibili, lau jartik eta, bueno, jartik eta asko gutxe egin zitu, baina la ere, baune ez duenetan horri zantzen, eta hori oso garrantzitsua gara, da, ondarbi airun bezalako talde bat entzat. Eta ipagarria bestela ere, behar bada, sonia arraiz, e, pivot portugaldarren e, norriak ozak, mazai puntu eta zez eta esan bezala, pasu garrantzitsuan, ez eta ba, azken jardunaldian erabakitzekotan erudituko den, ba, sei garaipenekin kokatzen da ondarri behairun, eta ba bi goberriak, benbibre zein konkeroa ba, garaipen bat ngutxeakokin e, daude, eta iruek izango dituzte oso partia zaiak. Azkenean, eta beste maitzak kontuen hartuta eskerrak neskiko partia horrela batera zuten, ez? Bestela, salvazioa lortza benetan azaia izango zen? galdu izan eskero Bai, bai, eriozan ja, gustiz dustez eh garrantzitsua da honetzalarabikarria, eh, ezke, galdu ez galdu eskero, ba berdin duta ziren eh, konkerorekin, baina ba Herribasen pa, partida ezinbesteko izango zen eta ba bueno, badakigu zer den aurten, eh, oso oso aurkaritzaia, eh, nagusitasun argia erakusten ari dena eta partida ekarra ba, galdu du e, denboraldio zoan, beraz ba, argi dago zozaia esango dira, direla hiru aldentzat jardunaldiko azken partidak, ze, bueno, bestet aldek ere, benbibrek e, perfumeria zabe bigarren zelkatuko hartuko duetxean, eta konkerok, ba, kadila zehu, egun laugarren kokatu da dena denboraldia ziren, e, bueno, a, postuetan e, barrokatzera, Deitu azen taldea, baina kriston den moral dian maier ari dena, eta horre laugarren kokatu da. Hmm. Buna, ipatu ribasien aurkako partidari ba, oso zaila izango dela, baina haian e, irabazte ez da garrezko izango, ez? Zer gerratu beharko litzateke Onda Ribeirunek maiagartzeko? Buna, baina, zuhulean esan bezala, e, bere menpe dago hori da berri bere Bere eskuetago epermanentzia, eta, e eta ba, gartatu dago letxateken dada beste bitaldeak iraaztea, ondarrubia irunek galdu, eta hor bai, e ze bitaldeekin galdu galdua daukada bazketa beratzea, beste bitaldeekin berdin duz gero, ba, ondarrubia irun izango letxateke jetxiko letxateken taldea. Muna mm. bueno, eta bukatzeko, denbora aldia ziren, eh, espero altzuen klubak azken jardunaldira egoera honetan iristea? Zer zergia da, da hori jaqitea benentzipioz a da, pentsatu daitegazu, esan bezala ba bi igoberri daude 11 talde besterik ez. Eh bueno, ba, zailtasunekin da hilzat di, taldea asko zakadila zeu bezalako taldea esan bezala ba beian e, borrokatzen egon ziteken bezala ba orain labarren elkatua dago eta laugarrenetik aurrera ba talde guztiak daude e, e baino maino, bueno, e, baino, porrot gai eta oso berdindu atera demoraldia eta ba, bueno, e, bata, zailtasunak e, taldea jokalarien marahzo ba, batzuek direla medio, e, aurreko e, Eskolta Amerikarrak batzuela behar berrizteko ba erantzuna eman, ba horrek eragindu azkenan e, taldea egoera honetan iristea De moralia maierara, baina... Na, bueno, azken batean, zaitasunekin, e, ba, dirua lortu egare, ba, diputazioa diputazioa dit dirua lortu enkostatu da, jokalariak ere urduri, e, dirua jaso ez jaso, horrek ez du laguntzen e, partiduetan dena emateko alderan, nahiz, eta profesional izanez, prinsipioz dena eman behar zuten alare, baina, bueno, e, gore ez da... Egopean eta garantiztuena da azkenbatean alba da, ba jarra maila eustea, eta bueno, ba, beste denmoraldi bateri ekitea, ba denmoraldiazieran aipatu banuen proiektua buruan eta ez, alde neinean, ba, kematen, ere, ere Ordean, eh aldena neian ba ematen ere bideo horretan. Ordan, eh hurrengo urrengo denmoraldiari begira egongo azer pentsatu, ez? Bai, bai. Bezela ikusi bat, azken batean... E, ...aznartzeko bat, azko, alde, e, kanpotarrekin jokatzen ari gara... ...eta kanpotarreak azken batean ziren zain, alde. Soldataren zain, eta... ...bano, azken handarria e, irune urteetan zehar etxeko jokalarien jokatu du... ...eta horrek ziurtatzen dizu gazrakon giego gaitzkie... ...egon, ba, bueno, ba... ...borroka hori, e, dena emango dutela talaren pik eta bueno, ba, behar bada, eta hori da asmoa, edo hori dirudi behintzat saiatuko dara hori egipuzkoa eta behintzat eskualdeko jokalariak e, ateratzen saiatzea, ezkenean hori ere saiatzea da, gero ez dakiko aterako daren jokalariak lehenleengo maian e, ba, konpetitzeko modukoak. Bale, hami ezkera hier kronikaren gatik eta go eta txikiaren gatik ere bai, eta horren arte. Baliwa, ba, esorte. Saskibaloi hautzi eta maiten isari helduko diogu. Gizonen superdivisioan Arteal Santiagoren kontra berdin zuen Ostiralean Lekanena Irunek. Ondorioz, Kajasur priego Surprisego liderrarengandik puntu batera gelditu da talde irundarra. Eta ama kezko superdivisioan jaitsiera postutatik ateratzeko baliaduen garaipena lortu zuen lekaeneako taldeak, Lekaneako neske kasu honetan. 4 eta 5 nagusiatu ziren abilesen aurka eta orain Asturiarrak dira maila galtzeko arriskuari dutenak. Eskubaloian Orozko B mailak etenaldia izan du eta hortaz Bidasaurunek ez du partidari jokatu. Gure eskualdeko beste bitalde nagusiek bai ordea, eta jarraian haien emaitzak errepasatuko ditugu. Euskaligan, labakaladera ondarribeak, hogeita mazazpi eta hogeita irabazi irabazizu den atzo etxean, atezate usurbien aurka. Sarikapenean, pixkanaka gora egiten eri iraberdeak, eta amargarren daude orain, hogei puntu pilatu ondoren. Naiko urbil dituzte gainera aurreko taldeak. Gipuzako lurreldekoan, irungo gaztiakek, hogeita sei eta hogeita galdu zuen atzo urantzupilotarekoan, doni bane eskualo jaren aurka kappeneko lagararren postan daude beltzak baina oso urrun daude aurrekoak irundarren kasuan. Esan bezala, bidasairrunek ezu partidarik izan baina lesio bat bai aipatu behar dugula. Adrian Crowley jokalariak minduta bukatu zuen joan den asteko partida eta ekografia egin diote lesioen olakotasuna ikusteko. Zuntza ustura txiki bat du irundarrak abdominalean eta asteBTko HN hartu beharko du taldearekin entretu gabe. Hala ere, ororezkobe mailaren etan aldia kontuan izan da, Ez dirudi ligak urrengo partidan parte hartzeko arazorik izango duenik. Gogoratu, apiri jaren seian itzuriko delareiaketara didasoairun, puente genien etxean jokatuko duen partida zaian. Erruk bian, Akitaniako Federal B Ligan, garaipen estu-estu alortu zuen atzo ez deten daiesek, etxetik kanpo. Hogeita iru eta hogeita lau irabazi zuen, pehiko aldearen kontra, silkapeneko bigarren postuen jarria gainera hendaia. Puntu bakarra ateratzen dio, hala ere, hirugarren dagoen mauleri. Datorren asteburuan buruan, izango du federal bi ligak, eta apirilearen bederatzean agurtuko du denboraldia hendaiak etxean. Igeriketan, ponte bederan jokatu den Espainiako kopa izanda, i, kopan izan da barkatu bidazoa hogeita bat e, talde irundarra. Atzerriko igari hilari askok parte hartu zuten proba horretan eta irundarrek ezin izan zuten podio mera igo. Posturik onenak Markel Alberdik lortu zituen. Bosgarren izan zen Berrogeita Mar eta E1 metroko proba libreetan eta errekorretaguzti gainera. Rufino Regeira eta Jeraile Bon ere finaletara iritsi ziren. Nesketan Berrogeita Mar libreetan i lortu zuen bederatzigarren postua izan zen emaitzarik onena. Irratimendia Amargarren gelitu zen 1000 eta boste metrotan. Bihartik aurrera, Madrien izango da bidasoagita bat, talekka jokatzen den Espainiako kopako txapelketan. Eta honaino, kiroretik saioaren lehenengo zati hau, gogaratu horain Euskal Irratietako berri saia izango duzuela entzungai eta ondoren, ba, zazpidako gutxi laurden gutxi inguruan voltatuko garela be bidaso kirolarekin. berpiztu giza ekimenerako elkartea orainere be bidazo asko aldean. Beharrak bituzten familia hilaguntzeko iritsi gara, aste artero, goizekoa marretatik amaiketara, elikagaiak banatzen bitugu irungo Santiago auzu elkartean. Igaroz iren bakarik geratzeko harazkiak fruituak esnekiak edo pasta jasotzeko beharra baduzu. Edo zuen laguntza emateko prest izatekotan pasa zaitez, Santiago Auzo Elkarteko egoitzatik edota deitu bederatzi labiru, iru bederatzi bederatzi sei bederatzi bostezen bakira. Internet bidez, info abildua posta elektronikoan eta irubebikoitza.berpiztu.org webunean ere aurkituko gaitu zuen. Bideertzean geratzeko hariskua izan dere kirolak laburrean unai oiartzunekin. On gietorri berriro, antxeta irratiko kiroletik saiora. Gogoratu, arratsaleko zazpikak bitarte, bebi daso askualdeko kirola izango dugula gure gaia. Futbol haipatu dugu lehenago, baina gaiari helduko diogu berriro. Horezko maila regionala ezitzegitean, azkenaldian aldian Real Union B jarraitu dugu batez ere, hala eskatzen zuelako, baina gaur Onda Rebia Futbol elkarte izango dugu mintzagai. Lehen esan bezala, bi garaipen lortu ditu jarraian eta momentu honean dago orain, lehenbura aldia indartxu bukatzeko asmoz. Horretarako, Mikel Jorente Onda Rebiako entrenatzaile eta Josua Llorente Osasunako jokalariaren ana jarki nitzein godu. Mikel Llorente arra txaldeon. Baik, aizu garrotz aldean. Beno, hara txabaletaren horkako garaipenarekin, ba, bi garaipen lortu dituzue jarraian, eta nahiko bolagatxar bati amaire eman diozuez? Bai, bai, egia esan, e, behar genitun, garaipenak, zortik, ematen genitun, zortri partidira batzik gabe, egi hara, e, hiruak irua, getrim galdu, lagaldu, baina hon, berdindu genitun, eta hoan, bi partidu hau ekirazita gero, bo, ez, egia esan, postaldea, Konfiantza gehiagokin azkeneko zazpi partidai aurre egiteko. Aipatu duzu zazpi jarrdualdik diuzzu aurretik eta bai. pentsatzen dute helburua aliketa postu honenean bukatzen izango dela ez? Bai, bai Egia pues, esan zorion hoez oen berharrogei puntu ditugut, azkenko biden moraldetan e, taldeak asko sufritu du, azkenko biden moraldiak bi e, biden moralditan taldeak hogeita puntukin puntkin amaitu zuen, Eta bain 40 puntu, eh, oraindiken 7 partido ditugun ditugun zaurretikan, pues behezan, Zelka Penaletikan mantentzeko arazo rik daude, baino jendea gogotsu dago a eta puntu gehien lortzeko eta a goien eta goiena bukatzeko Zelkapenean. Demoraldiaxiera ona eitzen uten eta lehenengo postezetik oso hurbila izan zineten hasieran, gutxigorara bera abentura arte, ez? Ze gertatu da ondoren. Bai, bueno, ghiesan bigarren vuelta así den uniano roki den itun, partido batzu, pues se diezan garrantzitsuak, ba naiba genun postutan sartzia, bai, Hernani aurka, bai Ralenoren aurka eta maista taldeak e, maila oso on eman partido hoietan, pues e maitza ke ziren onak izan. Ta orduan pizkaturru die ditu ginen lemengo postutatik eta nikuzte etor Partidoien, ondoren, pf, e, iru, lau, astet, taldea, piskat, e, intentsitatea jetxin txula. Baina, bueno, e, ikusita ja gutxi horabera, pues, bai goiti, ba, beitikan ez genuela aukeradik ez goiko posutan saltzeko eta ez geisteko, Ba, denen hartan hitz egin genuen, eta zan genuen, bueno, e, elgurua zela denboraldiari amaiera onbat bat egitia, zati azken ean zentxazi bat, bezala nahiko txarri da, nahiz eta zira ondo egin. Eta, bueno, hitz egin genuen, eta gauza karri gelitu ziren, eta gai esan berriz taldea pixkat. E, Denboraldiak ziren izan zena, pues pixkat berre e, berazuratu in du, intentsitate hori. Beraz, momentu honetan, e, taldeak huelta eman dio ez, ondo ikusten duzu taldea? Bai, nik uste baiet kontutan izan da, zeneko bos partiotatik e, hidu bertu eta bila ez berriz e, dinamika aldatu indela eta berriz e, taldea e, konfiantzekin indagoela. Gauen e, bihazte atxeden ditugut dan nik usteet azkeneko zazpi partiotan taldea, taldea demoraldi amaiera honen goduela. Mhm. Mm Hemen, e, antxetan, interesez jarraitu ditugu horrezko mailan ba, ondarri biak eta rea unionbek e, beraien artean jokatu ditu derbiak. Mm -hmm. Galen irabazitzen uten, eta ondartzan aldiz, galdu, nolakoak izan ziren partida horiek? Bueno, nik uste, e, galen egia zan, pues, tembora azia izan zen, hirugarren jaur duen agian beraiek e, talde gazte izan da pues, pixka eta ziren kostatik zainez, e, txapelketan sartzea eta guk azira honen genuen, eta galen Nik uste diraile, baina nobiak izan ginela. Eta gero hemen bueltako partiduan, behaiek etortzen ziren ratxasoen eta eta neztagu partidua irabazten hazi, eta aukerak izan e, bita utxeko azartzeko, eta bautxuera bera e, partidua ja, e, sententziako utzitzeko, pues, e, gero suerte txarreko golba jazu benon, cornera susena naiziagin ta gero egi azkeneko minutotan beraiek nikuztet eh piskatobiak instantzela go baino fisikoki hobeto gutatu zuten partidua eta guri luzein zit zegon ta jenean lokal jokaldian 1-2 e, galduenun baina mere taldeak oso oso maila on emantzuen zuk e, derbio hiek entrenatzaile bezala bizi izan dituz orain jokalari bezala ere bai Pentsazen dut bereziak izango direla ez, eh, Real eta Ondarri arteko partida birek. Bai, bai, beti bereziak izan birek, bada pike berezi bat, benen hartian, bai ba, e, ba, e, ezagutzen girelako benen hartian, eta, bueno, egi esan jokadari bezala, igual, entranatzaile bezala, igual pixkar gutxi bat, azkenian entranatzaileak antzen ditugu partidu guztiak... E... Berdin txuxa mar, baina bai jokalari entzat eh, nik usteet eh, nahiko bereztia dela, eh, Real Unionen orda jokatzia. Uh -huh. Eta bueno, eh, aurten eh, ondari behiko entran atzai, eh, partetik, nola ikusi duzu aurtengo Real Union B. Hirugarren maiaria gotzeko aukera ikusten diazu edo ez? Ba, orain nik usteet aukera ausker, ausker, desiente galdu dituztela. Nik pentsatzen nun, eh, nik asieran, temuralde asieran iguales nien favorito bezala emango, baina ongero, egia zan, neukizuten forratxabat, ez dakit sortzi, behatzi partitak izan la partido jarraiania zituzten eta kontutan izan da, eh, kalitatea ondiko plantilla katela eta entrenamento atletikan baita eh, asko entrenatze dutela, ondo entrenatze dutela, pues azkenean... Eh, fizikoki ondo gotiak horri kategori honetan emateizu partida zuirabaztia eta ni pentsatzen un e, goian eongo zidela bainoan azkeneko janraldeon hauetan pixkar utxin dute eta egiazan zan soi pues, eta eta ermaini badirudi igual loen puntu bat hobeto daugela bainoan hau hain dikantzatzi partidotan erabakiko da hondik pues, uste buka eran mm -hmm. Onda rebiraitzulita duela urte bete gutxi ora bera hartu zenuen lehenengo taldea, nola sortu zen aukera hori eta nola hartu zen uentzuk? Bueno, ba, nik e, talde juvenila entrenatzenen nintzen, eta, bueno, pues azkenean, e, direktibak erabakizun lehenengo taldeko entrenatzailea e, nik izan behar nintzen da, pues beste entrenatzaileari viralita, azkeneko zazpi partidotan, zati dago, era erabar zaila zen, oso zaila zen, Eta normalian, pues, dinamika hau bekaldatzeko normalian hartzen den erabakia beti entran atzai da. Eta, bueno, eh, asko sufritu ondoren, asko niko jorronaldian, tolozaren aurka libratu larri, oso larri asko sufritu denun, eta, bueno, nik tegoera horrek eh, indartxo egin gaitula aurtengo den moraldia hobeto eh, hobeto Gogo handia gokin, eta asko zentratuagoa ekipua. Nolako izan da aur dutikona, izan duzun esperientzia eta eguneroko lana? Zenbait nosun valorazio oro korra. Ba, valorazioan eta ta zona, zona Asteko ber pues, bai eh jokalarik guztiek leda remana o zonaela ko nik beraiekin taldeki izan naiz, jokalari bezala, eta eta entrenatu ditut bai kaideetan bai juvenidietan beraz ezagutzen ditun eta valorazioa zona. Bai egia da, kanpoko eh, kampoko jendiak valorazioa taldeagiekiko valorazio gaiten dula asteburuko emaitzak ikusita ez baina nere balorazioa pizkasakonagoa da eta astean zehar egindako lana e, asteartera az, hasta azkenero tiralero entrenamendotako oso, oso oso ona, naitzak igual aste uru batutan taldiak utzi egin ta ez bere benetako maila eman, e, eguneroko lana taldearekin oso oso ona, oso oso gustora mm -hmm. Ugatzeko esan e, urte batzuk de Badaramatzala ondarribiak, Orezko Maia regionalean zuk uste noizbait Egingo duela irugarren maialako saltoa, edo, kera hori gongo Bueno, eh, zaila, zaila da ez. Eh, momentu ondan hogeita zei urte jarraian, emakitu ondarribiak hondarribiak, eh, preferenteko maian, eta irugarren maian, inoiz ez da egon, eta oso zaila dela, zaria bakarrik lehenengoak lauka normalian eta zaila da, batez ere, em, gure filosofia nolakoaren ikusita normalian herriko jendiakin, juveniletik, bai regionaletik, pasatzenen jendiakin kontatzia da, gure filosofia oso-oso argi daukagu, baina nik usteet e, taldeone kalitatea badula. Aurten Horten demoralde honen degu, baina nint pentsatzen dut, e, taldia kalitatea badula pixkat gora egoteko. Hortik, e, irugarra maila deigotzera, e, nik usteet zaila dela, zaia dela. Bainon, bueno, guk konten gaude maila hontan, eta zu bagera urtetik urtera, beti pauzo txiki bat ematen eta beti hobetzen aurreko denborailean egindako lana. Beraz, eh, Torre denboraileako ere hobekuntza bat espero duzu, ez? Bai, bai, hori hori beti, beti saiatu ba gera urtetik urtera o astetik astera, partigotarritik bestea beti eh, taldia pizkat hobetzen. Eh, vale, ami esker Mikel gurean egoteagatik eta hurrengora arte. Vale, mi eska zuei. Gaurko gatik bukatzeko, e, aipatu behar dugu, joan denlarun batean, martxoaren hogeita iruan, egun urte bete zituela, irun gorrazinek, mila bederatzen unda amairuan lortu zuen Espainiako kopak. Madrileko odon futbol zelaian, jokatutako finalean zuen atletiki bat eta hutsi irabazion doren. Bi partida jokatu gari izan ziren gainera, lehenengoan martxoaren hogeita abikoa, viinako berdinketarekin bukatu zelako. Gogoratu, bi urte beranduago, mila bederatzeerunda amagostean, irun eta esportin elkartu egin zirela, eta gaur egun ezagutzen dugun Real Union Kluba sortuzela. Beste iru errege kopa ere lortu zituen ondoren urteetan unionek, eta oraindik ere, zortzigarren taldea da txapelketa horretako palmarean. Frontaira egingo dugu salto, laugarren trinkete eguna izan baitzen atzo irunen, Ramuntxo trinkete klubak antolatuta. Mundu mailako jokalaren artean, e, apartida ikusgarriak ikusializan ziren, goizeko amaiketatik aurrera. Gomazko paletan, Susan eta Guillentegi, Bilegazan aien aurka aritu ziren, eta larruzkoan aldiz, Pablo Fusto argentinarrak eta Arnaut Bergerot endaiarrak, Gabriel Bilegaz eta Dani Ramosen aurka jokatu zuten. Agendaren aurretik, Aipatu Santiago Tarra kirole elkarteko zortzikoa Londresen izan zela, asteburuan baina The Head of the River Race lasterketa eguraldiagatik bertan bera gelditu zela. Aizea izan zen arazoa austiralean arazo eta Euria eta Tamesi Baiaren egoera larun batean. Agenda Aipatuko dugu eta gaurkoan, ba, motz jamarra daukagu arun batean arratsaleko zazpiretan partida benetan interesgarri eta erabakigarri hori izango da ondartza kiroldegian, ondarri beiren eta herrribas ekopolisen artean eta igandean arratsaleko zazpiretan estaduungalen real unionen eta seta horri beren arteko derbia izango dugu ikusuz gaii. Ikusten duzu eberaz eskualdeko kiroelaren gehiengoak eten aldi izango dela datorren aste eta kiroeletik saioak ere atxe hartuko du datorren astean. Apirillaren sortzean itzuliko gara, dehebide kirolelkarteen kiroelkartean emaitzekin eta protagonistekin. Ordur arte, ongi ongizaren entzule.